Uitare, Uitare, nu știu oare făgădăuri cu beciuri mai adânci pe la răscruci? Nu poți în oale negre să-mi aduci mai crânce neprăștine și trăscăuri? Nu vrei să-mi stingi și flăcări și năluci cu râmele și cârtițele în găuri? N-ai nici străfund de iezere și tăuri, nici bezne reci cu pântece de tuci? Prea fierbi! Prea frigi de o aprigă ursită. N-am, omule, nici beciuri, vreun rachiu să pot să sting dogoarea ta cumplită. Nici găuri reci de cârtiță nu știu, nici tăuri care în ele să te înghită, nici bezne să te înfulece de viu.